Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, u men vela. Allahun Azogel i falendarojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali e kërkojmë dhe përvajdojmë edhe sëd në këtë legjerat të rradas dhe përvajdojmë me temen që kemi hapu në takim në kaluar ku jemi duke folir për vendin e begative, të knetsive vendin e knasish Allahu te xhel por xhenetin. Dhe në takimin e fundit, edhe respektivisht takimin e parë që ka të bëjë me këtë tim, kemi përmendur se xheneti është vendi i origjinës së njeriu. Pra ti je ka dal dhe Allahu xhellahu ala ia ja ka lësuar të gjitha shkaqet që paraqet kthehet. Andaj njeriu kur advent se xheneti është vendi i origjinës së tij qi e përmendur saj e pastaj reflekton përballë këtij realiteti në disa mënyra që e kem përmendur. Një nga autorët përmendimin për këtë punë për ta, dhe dhe të njohja e tij e kësaj rrugë. Do të sot do të vërejmë tutje me emrat e këtij vendi që nuk janë thirr vetëm emra, por Allahu Jellahu ala Kur'an e emërton xhenetin, në kuptose se e cilson. Do të thotë çdo emër i xhenetit është cilësi e tij që veqohet me te dhe që karakterizohet me te këvend i knasive dhe i begative dhe i bukurive që i përmenda ma heret plan e sikur se kem përmenda dhe të gjëhnemi për emrat e gjëhnemit ato nuk janë thjesht emërtime që nuk kanë të bëjnë me të emëruarin por janë emërtime që janë ngusht të lidhra me të emëruarin nga se në këtë botë Njëtë në kësë e bote Andodhë që Emri mos të ketë lidhjet Të drej përdet me të emruarim Ka mundësi apo? A ka mundësi njëri me pas Emrin e bukurëm, kuptim Por punët mos për pas Konform emrit ka mundësi. ka mundësi njëri që në këtë bot Me pas një emr Por ajë emr mos të aludën Drej përdej se që kënjëri ka që të emrin Nëse Njerëzit do të kishën emëna Në basë të veprave Shumë për njerëzit do të ndryshojnë emërën të këtë botë Pasë që njerë e baba ju a ka gjitë në emën Pundë e ty në kishën me undruat e emën Por nëse Allahu Gjallahu Ala Ja vendusë emërin të dishkafit Aja nuk është vështë sa për ta e mërtuar Por aja fletë për realitet në e Ta e mërtuarit Fletë për cilësin e ti Për këtë arsua E emërat e gjenetit Nuk jam e që emra për të e mërtuar Nuk kënë adresa për të orientuar Por janë cilësi që flasin realisht Për atë se Qëpar në realitet është i emruari Dhe në këtë rast Gjenneti Allahot Azogjen Sër flasin për gjennetin Kjullon e memë në gjennë Andaj thimi që shukam një gjenneti Po edhe gjenneti është emë një gjennetit Filimisht Parasë tjetë dhe një memë në tjetër Për ndaj, pse ka morë amrin gjennë, dhe qëfar kuptimi ka amrin gjennë, kur të thimi gjennët, për të kuptu thashë dhe tashë, a realitetin e të emërtuarit. Gjennë, në gjuhën Arabe, i thuj, një gjithë të fshehur, të rrethuar me diqë, që jo gjithë dukush mund të ashe, dhe jo gjithë dukush ka qasjen të. Për ndaj, edhe, kopshtëve të zbukruara dhe të mbuluara me me në të ku me trungje të palmeve, të hurmeve që janë shumë të dendura e që tek bukuria filanë për tej aso i mbulese apo, i thuj në gjenne kopshti të rrëthuar anë në ju gjdo kopshti në gjunë në rabi i thuj në gjenne kjo është e para gjithashtu fmiut në barkun në në nës apo, fmiut që endës kalin por është Në kremësi për i thujnë në gjenin Pse është i fshehur I rëthuar Apo djetë se është A më nuk shihet Dhe në gjithashtot kresat gjen Që janë në gjenet Apo e kamaran për nga kjo Gjen E gzistojnë për nuk shihet A nda diçka që është e fshehur Largë syve Ju let e arreçme atje Dhe ju e qasme për gjithakam E kam në në gjenë Dhe nërën tjetër Gjithashtu të krasë, fshejës, është edhe se është vend i privilegjit, jo gjdo kush mundët me hyu atje, ja, edhe në këtë botë. Për shemblë, sa më shtëpia më deste, a që më letë mund të shash kje që e këmë rena, e po, si kurse shtëpia të e njerë dhe dvarë, Allah, azugjell, të pasuroft, a të gjellë u aletësovët e i pasurovët, e po, za kërështë e këpa, dhe mundë, nuk ka borë, nuk ka rrëthim, nështë ashtë pejlargë mëshme po që ako në dhomë, jashtë, nuk ka, ka ndë një privacit sa këtume. Ndërso, sot ma shtëpia e ndë një të pasuri, ashme rrëthuar. Ti veç e shërë rrëthujen, por atë që ka rrëllisht mrena, nuk i mundësime e papër. Nga që duhet një leje speciale për të futë mrena për ta papër. Andaj, për këtë arsuj e ka morë emë në gjendë. Dhe me thonë, na knachemi, mahnitemi me bukurit e ti Veç për i si ashti Para me no, kur të kalan rëthujen E kësaj fshehje, e e shetë që ka ka atje Pasaj kjo ashte e pa përshkuar apër Andë në këtë kuptim e ka marrë amrin gjenë Se është një ven i rëthuar, i mbuluar, i fshehur Dërsa, në në të tërë të na dim që ka gjeneti E po, Allahu dënë me të rëgu se ka marrë amrin gjenë Nuk është ti është realisht, kur ju nuk kosh përshkrimin e tij çka ka realisht ku te shart çka ka atje. Atë nuk ka, sikurse e ka përmend, nuk ka gjum botë që ka mundësi me përshkuar realisht çka ka atje. Por as nuk ka kapacitet njerëzor të mendojë se njëri që ka mundësi me përthekuar realisht çfarë ka në gjenet. Jo se nga amrat e gjenetit që thash flet për cilësinë e tij dhe flet për realitetin e tij është Darussalam. Allah Gjellewala thet, Allahu Gjellewala thëtë Allahu Jedhu Ila Daris Salam Allahu ju thërëtë në Daru Salam E qka o Daru Salam? Salam në gjuhë në rabë është Vend i paches I rahatisë dhe gjithashtu Një vend që është i pasën nga gjdo e metë Apo, përëndaj edhe Njëri unë këtë botë Kur shpëtanë nga ndonjë emeth, nga ndonjë fatkeçi, i thënë selamet, dul selamet, apo do të shpitoj. Nuk nuk nuk dështoj, nuk u prak nga diçka që e pengon nga suksesi. Për dhe Allahu xhallah këtë vend e ka quajtur Darus Salam. Nga sa atje, të ndrodhazor, nuk ka asgjë që mund të konsiderohet emeth, sikur se ai takoi botën. Do se ndihim pasham bom kët bot. Është në selamet me një aspekt nuk do të thotë se është në aspektin tjetër. Mund të jetë mund të jetë ë i ndëruar, mund të jetë i spotuar, mund të jetë në rehatise përkatë shëndetit, por hyrë edhe së përkat për, për shembull aspektit material. Mund të jetë rahat në aspektin material, por hyrë në aspektin shëndetësor e këtu me radh nga shumë aspekte dhe rrethona që e rrethon njërin. Dorso genet asgjë nuk ka diçka që mund t'i vijen nga dhe një anë do një ebet një liut, të fëm. është nga qdo aspekt rahat, të fëm. Gjithashtë e ku emnin e ku emnin dhe rull kuld. Vendi i përjetësis. Vendi i përjetësis. Kush hynë gjenet nuk vdes kur as nuk del nga aty kur. Dhe kjo është më dëvërtet aja që përbënjë nga begatit më të mëtohtë të këti venit. Njetën e kësaj botë e të nërodhezër, paramendo, për shambull, me e lidh, eml e gjenitit, e selam edhe e l'koll, me i bo bashkë, si mune me e kuptu pak më ledhën këtë botë. Paramendo, për shambull, ty njetën e kësaj botë, me të thonë dikosh, unë në në kërkosh, po thëmë hipotetikesht me pas mundësi, me të thonë, me të ardhë në një frimëzim nga Allahu Azogel, me të thonë se një zëbjet e ardhëshme, kur gjësë këmë e dhimëtë. Heq. 20 ta arshme mund të smarr edhe për kush e dikujt kur të zgjasam aftë. As nuk ime thy, as thonë si më di çka të thotë. Kimë qenë i sigurt nga çdo ndhimbje, 20 ta arshme aftë. Para mëllë ka edhe tia pastaj shumë mali ti për ato. Çfarë sigurie, çfarë privatësie është ajo kur edhe se bëj në këta aspekti i siguruar? Bësh ndhimbje. Ose më thonë dikush çfarë do lloj krize më ka plu këtë botë ti i sigurt. Ti mos i golës se 20 ta arshme për ti fukarllë këso. Më, edhe pse i kufizun prap nuk e kia të që qëtje kërkon po veç kjo siguri që të vjen një farlej garance për një aspekti dhe është afat gjate për njëzet vjet bajak i një far knatësie të asilë dhe një far rahatia e parame në për shambull njërin gjenet të i thuet se jo që shko me dhinë kurgjë apo po kurgjë shko këtë diqka që thush të i shko në që të hapët nga se komplet është e reguluar nga dituria gjithdishmet Dhe nga e që është i bukur dhe që bukuria për ti vjenë, nga Allahu të gjallë. Dhe krasa i thotë, s'ka koshë që të nëzirë për këtu ujta për. Allahu ka gjiku që këtu përjetësisht. Anda jove qëtarë që je mirë, por ti që shtu ki me konë gjithë. Nga se njërin këtë botë, për shambullë, mund të jetë mirë sëtë, por fakti që i vjenë një frikë që sëtë mirë jemë, por mas njëave ka mund të sijo petë këthejë dhimë ta, E ki një dhimje të saktuar që të bëmë problemë Të kalan, nuk dinë më knaqë me atë shëndet nga një lënë nga rkesë Po pëmirë, po me pëmë po më më këthi e petë, amë ka përcet ma sa në jepëtëm Nësa këtë nga rkesë të mundësis që të këthetë në një vujtja, në një mërzin, në një të lashe Ta je kalla me këtë amen, daru selam dhe daru lkhulld Për jetësi Apo, përjetësia e knetësisë, përjetësia e shëndetit, përjetësia e begatisë, përjetësia e mirësive, e kështë të më rralla tërën. E dhe e kam i ndarë në kohëllën. Edhe për këtë arsye, përjetësia, të nërrua lezër, nuk është vetëm në përjetësia e shëndetit, në përjetësia e knetësive, por është një përjetësi tjetër që te i kallonë gjitha këto përjetësi, e cila ësht Para asnjë përjetësi në xhenet që te i kalon, te kalon gjithësa këtu përjetësi që na mund t'i numërojmë një nga një tash sot, është përjetësia kënaqësisë Allahut ndaj të jetës. Apo Allahu xhellahu ala i thot banorëve të xhenetit, un jam i mëknauj më juve dhe kur mbi juve s'kam u jnuar. Kjo është më e madhe ma më e mundsme. Kjo është aj aj aj ajo -aj ju është ja më ma e madhe më e mundsme që i bën për të përshtypi çdo besimtarit e dhënë nga Allahu Azza wa Jall për këtë vend bukur o Zot. Darul Khuld, dhani përjetësisht në naçis Allahu Azza wa Jall. Për në mend natë me rivan, edhe kriç ka të bójsh. Ha peshëtit levez, bësh ka dush, nuk del jashtë naçis Allahu Azza wa Jall. Nëse këtë botë, duhet të keni kujdesim. Knaçë, knaçë, për dekto ka dalse më po më do atjet trok mallkimi i Allahut. Knaçë, knaçë, shkoh shko, po ka dal, nuk bën maratosë trek hidhrimi i Allahut. Nëse në xhennet Nuk është i, i kufizuar gjeneti Me hithnimin e lonë nga asë një aspekt Andaj, krasë përjetësis Krasë shumë lejshmëri së begative Krasë përjetësis së kënësive të shumë Da kështë në më rad është përjetësia e kënësise Allah në në ty Dhe kjo është më dë vërtet Aja më e këndshmija Aja më e mira që ka bëjme këtë vend Dhe është për e amërat gjenet është E ku e amërin gjenetul adën dhe gjennetul maua janë disa amret të gjennetit gjennetul adhen kështë ka galu kuran gjennatu adhenin të gjirimin tëhti e lënhar gjennetit të adhenit që nënterë rjedhin lomejt dhe të lasin për lomejt të gjennetit më vonë por kjo është amretin gjennatu adhen e qka është adhen adhen në gjurë në rabë është një vend kjo sili me këtë bot si kurse për shahun për para njerëzit ka lëviz gavent në nga vend. Pse? Për shkak kërkimi të kërkimit të kushteve më të mira për jetë. Ka pasur ujë, jënaltë ujë, po kuroshter uji ka lëvizt nga i vend me shku me kërku dijon ujë. Ose ka qenë për shembull jënalm në një vend, kanë tentuar që ta zhvillojnë bujqësinë po toka pa plashme, ska hiç kamë honger, lëvezn nga aty. E kur e kanë gjetë një vend ku edhe toka është e mirë, edhe uji është i mirë, edhe ajri është i mirë, se kanë shumë. Atë kuptim e kanë ngul fizën e çndrimit aty se e çtura aty, ma fam. E Adnor shikja. Apo pas një bëdhjet shumë këtë dunja, Allah thotë që ato që ti e lypsh, do të sheshat bërat ti kjaht ato. Adn, diçka që bën rat nuk e lëviz moshtizën nga aty me lyp diçka të rmos. Nuk ka më, më, më mir aftë. Ande Allah thotë la yebuguna anha hula. S'i lyp më më më, më, më lëviz pi aty ta. Sikurse është kjo botë në kur bunit e bën në shtëpi e bën i paisë të saktuar po si del më e mirë teksa pa asata më mirë shkon a edhe këto raste janë po gjithmonë shkon synë diçka e atë është diçka që nuk në po, qash, bush, Allah, gjënetë, so që, të shkon synë mandator mop apo çash ta mbush Allahu synë me kërcënim me kët xhenet saqë do thotë asjë për tek sa nuk do bësh përshtyp me lëviz matuca mop kjo është begati e mota në kët but skokshtu A ka knacin këtë botë që e mush syrën e bilit e adimet, nuk ka. Njëri e, e frënë vetë nga lakmi, është e vërtet, po nuk do të të të se s'ka lakmi. A po njëri knacet, nuk kuptim pajtimit, po nuk do të të, të se shkish pasif me pasat tjetër në atje. Qoftë stëpi, qoftë makinë, që ato qoftë. Nësa atë dërë është një venku që atje vendosës, edhe aty do të i gjenë të gjithë ato që e mbushin, sphisin thënë me kënaqësi që nuk kërkon për të soj diçka të tjetër. Dhe thotë jende tul ma'wa akamul ma'wa. Siposia Allahu xhallehu ole thot fa innal jannata hiya ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wanaha nafsa lil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Allah thot wa amma man khafa maqama rabbi. Aisha yakadron nesër kur dall Allah me do polisi. Kanad Ka najtë pak nga rëkjës që i thëmë Allahot A po, mëse bë këto se qushë edho përgjigje Mëse mërë të se, vetë Allahot për këto E ka një dro të përgjëcis për Allahot O nëhen nefësa anil hewa Dhe kjo dro e përgjëcis për Allahot E bënë që të ndalë dhe frënon vetë në ti nga pasimi e pëshit Kushe bënë këtë Fë inë në lë gjënë në të hiel më ua Gjëneti është më ua i ti E qëka � Ja strehimoret. Njëri kur për shembull a ka paon kohra të rrezikut të luftërave, njerit ku shkojnë në strehimore. Ose kur ka për shembull rrezik të saktuara, shkojnë në strehimore. Iki çati. Iki në strehimore. Andaj gjenet është ikë besimtarët nga sprovat, nga fitnet, nga frikat, nga të lashat, nga mrzit. Laahu fu alaihi walahum yahzanun. Allahu Gjalli Ola thëtë, nuk ka frikë për ta, ta është jenë strehimore. Mos i gala, nuk të frikësot më kurgjë, s'ki mu t'u për kurgjë. Edhe është vend strehimore, se s'ka më të mërdit më kurgjë, jenë në vendin e strehimit më avën. Je strehute i gjithë më shishme të ka Allahu Gjalli. Je, je, je i sigurët nga gjdo armik, je i sigurët nga gjdo frikësim, je në strehimore. Nga se nuk e kanë dërtu gjdo kushat strehimore. Aja është strehimorje e mesimtarve Që Allahu a ka dhuruar Pasë që në këtë bot Nuk kam pasë dështë a strehimorje të sigur Nuk kam pasë vend ku me ik Nuk kam pasë vend ku mu strehu Nuk kam pasë vend ku mu mbrojt Kadu që kanë shku Kanë qenë dështë anë presion, në shtypje Kanë qenë telashe Kanë qenë më një ngarkes E si pasu e kësa, jo jepë Allahu Gjennë të lmeuha Vënd strehimin ku ata e gjenë prejën dhe qëtësin dhe pushimin në atë ven. Gjështën nga emrat e gjenetit, është Darul Mukam. Mukam është gjithashtët një venë qëndrim, po ju lëjë venë qëndrimi, gjithasë shkja apëtëm. Në gjënë arabe, e keni dhe gjënë Quran e thotë, e eqimu salatë. Allahu thot, wa ekimu salat Nga fjole edhe Para se me hinë farzë, thonë bëne i kamet Apo i kamet E qka është i kametit? E nga kjo e ka mërë emrin edhe daru l-mukama I bia Kër njëri e gjenë Pozicionin më tërhatë shumë të, shum të qëndrimit Për daj, kër thotë Allahu Falle namazin Ne na e ja përkina falle namazin Amandju në rabë nuk është për këthim adekuat dhe që fali namazin. Gase Allah nuk kërkon për neve që vetëm ta falim. Apo? Po ekimu salat. Kë ekimu i bie, do të tëtë, gjeje gjendin matë përstatëshme, matë mirë, për ta kryjë këta dhurim. Jo të gjësysh. Do tëtë, nuk është gjendin jote namaz si kurse du të me konë jashtë namazin. Nuk du të me konë qëtsia jote, jashtë namazin jeshtë si kurse mre namazin. Nuk do të mekon çndrim müt jashtë namazit, një sikur se gjatë namazit apo jashtë namazit tek un lviz njëri ka nevojë pak muqru ka nevojë me lviz, po namazi kokë shtu. Do më jeni, ashtë çndrim, më impon saçëm. Apo ti jashtë namazit çndron kom. Mush me çndron kom tu pritnë me blibuk. Ai duket çndru. Po maj çndrim nuk ka rregulla caktuar. As nuk ka koncentrim, as nuk ka prit, as nuk ka kufizim. Amba çndrimi është nërsoc çndrimi në namaz do diçka të tjerë. Andaj edhe kët buç çndron. Po kët buç çndrimi në kosi kur së çndrimi atje. Pozicioni më i përshtatshëm me çndrimet është çaj në shtëpinë quhetur vend çndrim. Mas rahati ku buosh apo është çati që, që ka në darul muqam. Ësht fundi i rahatisë njeriu dhe i qetësisë dhe i qetësisë tij. Do të asun gëam atje është Shumë të janë, dhe të jetarë kam përmenë me Dhe të disë shumë pre emreve të gjenetit që kanon në Kur'an Edhe hadith për e gamëri së sëllëm Për dua të përfundajmë me këtë emre të fundit Allah gjallë e ola ka qëvëtë darul haje wan Haje wan Që vijen nga jeta Në gjurë abi i thonë jetës, hajat Nësë Allah o si ka thonë darul hajat Koranën, Gjenet, për i ka onë Darul Hayawan Në gjundë arabe, kur një shprejhja, apo emërtohet ose përdorat për të njetin emërtojus por me një shkojnë të shtuar nga emërtimi tjetër jep me kuptu se kjo shkojnë një ashtënë dhe kuptimin atër. një shkojnë një ashtënë dhe kuptimin vetë ndë Allah ka mujtë me thonë shtëpia e jetës Po si ka thonë që të pjejëtës, po i kohën Darul Hajewan, e Hajewan në gjuhën arabe është një gjallëri reale që është për tej vetëm tjetuarit. Një gjallëri e pasachme. Andaj, në nëruar në këtë botë në e prejëtumë një gjallërije. Apo në levizim. Në kjo gjallëri, shpeshë herë, në afranë këna cijë, si komodititë rahatia, avë. Mirë përdoj se Allah përna thot Gjallria reale, realisht I gjall ki muni Veshin këtë vendë Nuk ka gjallri reale përvec se gjennet Si kurse edhe banot e gjennimet Kemi thënë Ajë asë nuk desa tja Po asë nuk i thot jetë asaj mërla Qysh i thot jetë asaj në gjennet Andersa A do me ditë jetë a ku ashtë gjallnia Asë këtë botës është Jeta dhe gjallnia ashtë realisht Në vend e quajtur vendi i xadris, vendi i jetesës, që atje është jeta e Allahut. Që atje që atje jeton. Sigurisht që ti bួត njëherë për shembull, kur gje një vend i skamës, i shkret, edhe këtu tjë, edhe atje në gjallë, jetë tyetu, ama kush kujmë vendat që tu po rnai këllat atje. Po edhe atje kërnua që bota. Atje kumë, atje atje kumë gjallë, atje skumërtu. Atje kumë gjallë, e më rnua që tu po rnai ndaj Allah po thot kur mos si ja vendo pikën kësaj pornoi apo se kom atutje deri sa të so shkosh në xhenet e kush kon në xhenet e çu të pornoi këvolo çu ka karnesa keviça kom poça kom nis kokë kornes çu kjo ka karnesa rale thot çu kjo gjalli e rale ndaj Allah ja ka vendosur amin vendi i rnesës rale vendi i gjallris rale ça tjerë është keta ju diku tjetër thot prandaj gjithë këto emra që Allah ja ka vendost. Ja për me kuptu dy gjyra me rëndësit të të nëzëra. E para, si kërsejtës e ka fillem, emërtimet e gjenetit janë realisht përshprimet e ti. Janë realisht ato që e shfaqin realitetin e këti veni. Janë cilësi që cilësot realisht me to këj ven. Nuk jam vetëm emërtimet sa për të emërtuar. Kjo është e para. Dhe e dyta, e, në gjojnë arabe, pasi kuranisht arabisht dhe këto e mërtimi e në gjuhën në arabe duhet të referohet më një regullit e gjuhës në arabe cili është taj në gjuhën në arabe një vend sa më ati për emra ka jep me kuptu për rëndësin që ka taj që e ka vendus të emna në po ku që e ka vendus emra gjenetit Allahu nësë nësën e vendus nësë dim në ku e dim a është gjenet të me ua ajna ka kalzohet Andaj gjithë të emrat bukur që Allah ka vendusë gjenetit dhe nuk është një aftu me një e me dy po ka vendusë me djetra emra jep me kuptu për rëndësin e modhe të këtiveri që është Allah ozhen ndërso emërtimet të këtile të të shumë numër ta nuk i gjenjë për dunjan në Kuran kjo dunjan kur në Kuran në e më në ko dunja është e shkurt Edhe këtë e mërtime qëka i ka të kefuni, si cilësi, gjendë pakta, po që ato që e një, a dy, a tri, gjitha do të tatë, nuk të jepin komoditet e rahat i jepen. Nga se kur thëtë, këna që po shkort e ki. A, a, edhe që të nati që ka ta, ma mësën më të thuj që shkort. E ke po njëri për shumën të onë ngër buk, mi thonë, e më Allah, ki me dek, hasa dush. Ani ka me dek, ojtë lem ratë të hapë muko, bra. Mësën më kallë zafë A po do scoçem, a e realiteti është pas mos ma kupt bukën. A dhe donja edhe në amën e pas të koma ta kuptë, i mbytin e bukën e këtë nuk... dhunja duke, dorsa shekot si e ka marrë të Allahu xhenetin me të kallëuse. Çatfja është ta që apo as tret buka as uja zgordh rahat. Prandaj emërtimet e shoqta që Allah i ia bën xhenetit janë për të kuptuar rancin që ka ky vën tek Allahu xhenet. Ë ndersa për këtë Asë emnat s'ja si ka jepë të shumë Lepo t'i shka ma t'i përse për hona më dhe Për dajmë, kjo sështë vend i qëndrimit të, Vend i, i rënjosis, nuk ka këto Kjo është vend i kalimit Apo, kjo është vend i kalimit Edhe vend i shudzimit Edhe vend i ndërtimit të sardhmas Por jo vend i ndërtimit këto Nga se, si kurse e kemë përmendur Allahune e ka mundësuar këtë bot Qëta fitojmë tjetërn E jo qëta fitojmë këtë Kësa i ka thon, kërkosh sa ka fitu. Kërkosh kët botë sa ka kap në dorë. Tamëndja kamurënce ka kap, e ka kap ka kjo botë ato, e ka futë për funë ato. Nuk ka mundsi me, a ke po mundje merxu, e kërkosh hala s'ka mujt me e mujt kët dynjë ato. Kërkosh hala nuk kosh të njur histori që e ka mujt. Me thon, somftin timun ndër dhe po tyun ty ndër mua vet. Sko kështu. Kjo dynjë i ka mund të gjith. I ka arzut të gjith. Prandaj nuk është vend i mundjes to, por është vendi shujzimit. Për çdo syje, çdo emërtim i gjenetit let mbetet një nxitje, një motiv për ne për të skuar motutin, për të përmirësuar cilësinë e jetës në këtë botë, në kuptim të adhurimit në përmirësim të cilësime të adhurimit dhe Allah të Allah Xhallahu Teala, të shujzimit të kohës në këtë botë, që mos na ikë ky vend i negativë dhe i kënaqshivë që thash, mjafton vallahi mi afton vetëm knesia e Allahut dhe garanta se Allah nuk është hidrua më të ju. Mi afton këtja, gjithdo që pasaj, pasaj është knesia ekstra, nërsa origina dhe burimi i gjitha knesive në gjenet është knesia Allahut ndaj banurët të ati veni. Dhe ka përshime të detajzuar atë këti veni që në shkallat dhe të vazhdojme dhe jeshtë të arshme, s'faku praqë sa so ka mundësi, se nuk mundëm i të i përbendim të gjitha Për sëpa, ku disa detale që janë të rëndësishme për atë vend, e dira tëre, Allah në mënësov që të punojmë dhe të flasim, asho sikur se flasim dhe punojnë banorët e gjënetit. Dhe Allah në mënësov që përfundim më ju në tjetë me knasin e Allahot dhe të barëtëm nga kjo botë në knasin e përheshme të Allahot në gjënetin e ti. Allah e shkurekht me ka që përdofëndu, salallahu ala muhammadu, ala ala ala, së hama sallam, së më